Gabon zientzi zaleok, bueltan gaude berriz ere zientzia digulgaziaren orduan hemen, norteko ferrokarrilean, Elujar Fundazieren Eskutik eta Euskadi Irrazieren Sintonian, zuekin Guillermo Roa. Gaurko saioaren elkarrizketa nagusia iparraldetik egingo dugu, eta gainontzekoa berriz egoaldetik. Ez, ez dugu teletransportatzeko makinarik, eta ez, saioak ez ditu ordu asko iraungo, Irratiaren magiaz baliatuko gara ordea eta lekuinen dagoen irratiestudio batean graoatu genuena el, ekarriko dizuegu gaur. Estudioa radiokultura irratiarena da. Online emititzen duen iparraldeko irrati bat. Eta hori da, hain zuzen ikusi nahi genuena, nolakoa den internetez bakarrik emititzen duen irrati bat. Dehar bada, radiokultura ez duzu esautzen. Ba norteko ferrokarrila bukatutakoan, internetera joa, eta radiokultura.com web horri nabigatu. Guan Mikel Etxebarri izan ginen radiokulturako arduna-duna arekin. zatian espaziora ingo du salto Daniel elmadariag arekin. arekin. bidaia bat egiten ari gara eguzki sistemako sateliteak bisitatuz. Gaur, salbuespena izango dugu eta satelibete bat bisitatu beharrean asteroide batera joko dugu. Zeres, asteroidea. Zer diodnik? Ja da zerez ez da asterbide bat. Bueno, hori ere danelek kontatuko digu. Gainera, elu jarzintzi eta teknika aldizkariaren urtarrileko zenbakiaren berri harriko digu eider karton aldizkariaren ustezendariak. Eta gipuzkoara etorri berri den robot ziru jau bat ezagutuko dugu iratik iratikortabitarteren eskutik, euskal ikerketaren txokoan.